mene ono Idući pokraj mora Galilejskog vide Isus dva brata Simona zvano da Petar i Andreja brata njegova gde bacaju mrežu more jerbe jahuri bare i reče im Hajdete za mnom i učiniću vas lpcima ljudi ni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim, i otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zevedejeva i Jovana brata njegova, ulađi sa Zevedejem ocem njihovim, gde krpe mreže svoje i pozva im. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđenje o carstvu. Isceljujući svaku bolest svaku nemoć u narodu. Emocije, senje, Kad danas, braći i sestre, osjetimo da nešto sa našim zdravljem nije u redu. i kad se obratimo onima koji drže da nam mogu pomoći i kad se predamo u njihove ruke i počne ispitivanje i uspostavljanje dijagnoza Vidimo i primjećujemo da se gotovo redovno pažnja obraća samo na tjelesni sastav, tjelesne simptome, tjelesno zdravlje. Istina ima nekih pokušaja da se duševno stanje poveže sa fizičkim Ta psihosomatska težnja i psihosomatska istraživanje. Međutim, kad uporedimo iskustvo, te vrste se iskustvom naše svete crkve ne možemo, a da ne primijetimo da je to opet jedan simptom opet jedne druge povesti bolesti, gordosti koja za sobom uvijek povlači veliko neznanje, a i sama gordost je vrhunski stepen ludiva i projeva totalnog neznanja. Gordost. A kad pogledamo braće i sestre iz ove naše perspektive, iz ove naše kuće, iz crkve naše, kad se konsultujemo sa našim ljekarima, sa našim profesorima, doktorima, magistrima, kad se konsultujemo sa onim koji je izvor mudrosti, koji je izvor znanja, izvor života, izvor iscedenja, Vidimo da je povest i žarište povesti na potpuno drugom mjestu i da sve ono što mi pokušavamo, nažalost, vrlo požrtvovano, vrlo često spremni da idemo do kraja, nije ništo drugo, braći i sesre, nego pogoršanje povesti. Kad nagrdnemo i dušom, i umom, i srcem, Na tijelu, samo da bi tijelu bilo dobro. Kakva strašna obmana, kakva strašna prevara, kakvo pogoršanje stanja, kakvo napredovanje bolesti, braći i seste. Uradimo jedan snimak, onako kako ga je radio naš sveti otac Jefrem, siri, veliki među ljekarima naše svete crkve. Evo, braći i sestre, kakav je njegov pregled i to ambulantni, bez nekog dubljeg poniranja u dušu, ali prosto onako na dodir. Pita on nas, svakog od nas, jer mi smo njegova braća i sestre, jer on je svetitelj ove naše crkve i on je svetitelj našeg gospoda. Koliko smo mi vjerni, to ćemo da vidimo, ali dok god smo u crkvi, dok god smo u liturgiji, njihovi smo i naši su. Evo što nas pita, braći i sestre, svakog od nas. Prvi pregled on pita, je li čitaš li ti Boga našeg? Je dosadno kad je čitaš? Pita I ako kažemo da nam je dosadno, braće i sestre, dok čitamo rič Božu, on kaže, brate ili sestro, ne nikakve druge uzorki, prosto to, da je dosadno, dok čitaš sveto je anđelje? Ako kažemo da jeste, Онко признам пред свецем Божиј. Јес он каже, видиш брат или сестро, тешко си болес. Много озбимно си се разборио. И та болест има смртни исход. Ако се не тргнеш, iako не поревнујеш ...na izučavanju riječi Božije ako ne promijeniš svoj odnos prema njoj. Ako ne dođeš do onog stanja da treptiš i da drhtiš od svake riječi Božije. Onda si teško bolestan i teška će situacija da bude i sve ono što slidi bit će sve teže i teže. Vidite, braće i sese, to se odnosi na one bolestnike dakle teške bolesnike kojima je dosadno dok čitaju sveto evanđelje ili uopšte sve te spise a šta broći i sestre kaže ili šta bi rekao za one kojima ne samo da je dosadno dok čitaju nego koji uopšte ne čitaju sveto evanđelje Ama baš ni malo, koji ga uopšte ne otvaraju, ne samo ne otvaraju, koji ga uopšte ne dodiraju braći i sves, koji uopšte ne obraćaju pažnje njega, koji žive mimo njega i naravno izvan njega. Što to znači izvan njega? Prije svega izvan na onaj prosti način, dakle izvan registrovanja čurima, braćo i sestve. Ne gledaš u svetloj evanđelje izvan njega si. Ne čitaš ga izvan njega si. Ne dodiruješ ga. Odvojem od njega. Ne mirišeš ga, ne cjelivaš ga. Odvojem od njega. Tijele se, braćo i sestve, dakle prostom percepcijem prosti čurima. A šta se dešava sa unutrašnjim čovjekom? Gdje se nalazi um takvog čovjeka Gdje je njegova volja, gdje je njegovo Bogom sazdano i za Boga sazdano srce, braći i sestri. Kako nazvati to stanje? Jer to više nije bovest, braći i sestri. Bovest je do jedne ure, a imamo ono što je iza bovesti. Iza bovesti, braći i sestre, dovezi smrt. Pri tom, važno naglasiti, to treba da znamo jer tako nas Bog uči i svetioci, da mnogi braće i sestre mogu da budu i tekako mrtvi, koji mogu da budu odavno mrtvi, a da još stoje na nogama, koji mogu da govore, da pričaju, koji mogu da se uljepšavaju, braće i sestre. Dakle, mogućnost da oveši ko je potpuno duhovno mrtr, nanosi šminku na sebe, pletenice pravi, oblači skupa odijela, skupe bunde, skupe jakne, da je organizovao svoj život, da ima društvo mrtvih ljudi, da se kreće po mrtvačnicama, koje nisu kao ove, koje se odnose na mrtvačnice to su u glavnom fino i raskošno uređene mrtvačnice u kojima može i da se preše da se jede da se polemiše da se uči da se živi imate mrtvačnice i to nog tipa, gdje idu oni najumrlijniji i za njih se kaže da su živi ide u život strašna obvana, braći i sestre, strašna boves. A sve počinje time, braći i sestre, od što smo se odvojili i što pokušavamo da živimo odvojeno od života. Što hoćemo da budemo zdravni odvojeni od zdravlja. Što hoćemo da idemo putem van puta, braći i sestre. Zato Evo gospoda danas, čovic mu njegovom svetom evanđelju, kaže, idući propovjedaše o carstvu i isjeljivaše svaku bovest i svaku nemoć u narodu. I danas, braći i sestre, strašna i strašna nemoć. Nemojmo, braći i sestre, da mislimo da je sve u redi. Nije, braći i sestre. Velika bolez, strašna bolez, strašnih razmjera. Pandemija, braće i sestre. Vrlo su rijetki oni koji su zdravni. Rijetki, rijetki su i oni u kojima ima života, braće i sestre, iako su i oni ugroženi bovišćom. A najveći dio je potpuno mrtav. Potpuno mrtav, braće i sestre. Da jeste tako, evo, evo danas pokazuje ova situacija, evo ga, živ je Bog, braće i sestre, evo ga u crkvi, evo ga danas u ovom gradu i u svakom gradu gdje se danas služi sveta i božanstvena služba, evo ga, tu je, otac, sin sveti dug, savi u crkvi, braće i sestre, pa je li moguće da takvo izljevanje života Dok ove dolazi kroz crkvu svetu, posebno za vreme sveti Božansne liturgije, narod ne reaguje, braći i sestre. Mi smo kako tako odreagovali, nekako smo se božljom, milošću i uz pomoć svetitela i angela i ko koje ste uključen, braći i sestre, u ova naša dolaženja u svete hramove, u ova naša stajanje. Vi, ni mi, nismo svjesni koja se sve brine o tome, braće i sestre. Pa sva sveta nebese, svi sveti angeli, svi sveti ljudi, sveta trojice oni su smjerili, braće i sestre, na nas. Danas iseljuju od svake slabosti, svake nemoći, svake bovesti. Zahvaljujući toj bolji božioj da se spasem, evo nas u hramu. Odgovorili smo očegledno, smo se otvorili, pustili svjetu ozbožansku da uđe u nas i ona nas nepogrešivo vodi u hram koga Bog vodi braće i sestre koga Duh Boži vodi on prosto ne može da promaši svetu lituriju to je potpuno nemoguće kao kad bi udišući na noz drve ubacivao vazduh u tamo neki balon ne može braće i sestre nego kad udahnemo vazduh u vazduh u Tako i duh sveti, kad uđe u čovjeka, pa krene da diše, on čovjeka dahom, ne jednog, nego sve koje je posjetili, koji su ga primili, sabira. Ovo je disanje Bože, broći svesti. Bog je danas udahnuo i mi smo se ovdje sabrali. To je disanje organizma, broći svesti. I to samo znači i velika je to rado za nas, braći i sestri, što nas je disanje Božje sabralo ovdje, u crku, kao organizam Božje koji ima disanje, koji ima dah, koji ima duh svoj, duha svetoga. A sve, braći i sestre, što nije primilo duha Božje, danas leži mrtvo, strašna scena i istinita. Ali Bog, braći i seste, ne odustaje. On je Bog koji oživljava, znamo mi to, braći i sest. Može on da oživi te ljude. Pa i mi smo dojuče bili i tekako mrtvi, braći i seste. I evo svjedočimo, mnogi od nas, svjedoče vaskrsenje Božije. Mnogi od nas, braći i seste, koji su totalno bili u vlasti smrti, u vlasti onoga, ko ima glas smrti. Mi smo na đavolugo, na tvorca greha. Mnogi od nas stojeći danas ovdje ispovijedaju, Gospod ispovijediva svaka srbi, brat i sestre, upao svojim stajanim. Tako i time svedoči da je moguće i da oni koji su danas mrtvi ustanu iz groba. Ali braće i sestre, važno je naglasiti Da ustati iz groba, biti živ, biti zdrav, biti sjeljen, nemoguće je bez sile Božije, bez blagodati Božije. A blagodat Božju, braći i sestri, ne možemo imati, ne možemo primiti, ne možemo u sebi umnožavati taj dah Božije, taj plamen božanski rasplamcati izvan crkve apostolske evo danas biranje prvih vovaca Petra i Andreja i Jakova i Jovana prva četvorica se uključuju i kreću u ulov mrežama braća i sestre koje im je Bog izatkao i u ruke dao ostavili su oni svoje mreže braća i sestre i krenuli su ulov na ljude a te mreže su izatkane od blagodati duha svetoga braća i sestre. I crkva Božja, crkva pravoslavna, do dana današnjeg olovi ljude, braća i sestre. Svi naši episkopi, svo naše sveto sveštenstvo, ono ima za zadatak, prije svega i iznad svega, da olovi ljude, braća i sestre, blagodatnim mrežama Božjim. A u čemu se stoji taj lov? i koja je sila tih mreža nećemo dugo da vas ne optaretimo ali ipak da naglasimo braće i sestre vrlo važno naglasiti i možda odgovoriti na pitanje nekoga od vas čemu sve ovo a to džavo vrlo često da ubaci kad nemamo dobar temet i dobar razlog zašto smo ovdje prosto priđe Ne gurate. Samo prisvoni svoja dželovska usta na tvoj um i kaže u sredo liturgije ili u sredo movitne, u sredo poste, možda i pred samo sveto pričaš. Priđi kaže čemu sve ovo? Da li ovo uopšte ima smisla? Strašno, braće i sestre, poglomno iskušenje. I može ti ognjem da spavi naš um, I naše srce, ako mi nemamo razlog, ako nemamo čvrst argument, zbog čega se sve ovo dešava, zbog čega sve ovo? Braće i sestre, impuls stvaranja svega vidljivog i nevidljivog, jer naš Bog je nestvoren, to moramo naglasiti. Njega niko nije stvorio, on je nestvoren, bespočetan, vječan. A stvorio nas je, braće i sestre, zbog toga, kako nas uči on, mnogo da ispitujemo i vrlo važno je da znamo zašto smo mi stvoreni zbog čega postojimo to je, to je pitanje bez koga čovjek ne može biti čovjek to je pitanje bez čijeg odgovora ne možemo braći se sese biti mirni spokojni, ne možemo biti zdravni ne možemo biti normalni braći i sese zašto sve ovo? zašto smo mi stvoreni braćo i sestre odgovori preja zaista preako vrijeme čudesno vrijeme stvoreni smo braćo i sestre da bi bog tu svoju ljubav svoj mir svoju harmoniju braćo i sestre svoju vječnost svoju svetost svoje zdravlje braćo i sestre svoju mudrost da bi sebe urio u nas Izliva on blagoslovi na tvorevinu, braći i sestri. Ali čovjeka je stvorio kao krunu da bi izlio svoju ljubav, da bi, on jeste ljubav, da bi se uvio u čovjeka. I tako se radovao našoj radosti, braći i sestri, da bi uživao u našoj radosti, u našoj sreći vječnoj, u našem broženstvu vječnom. Zbog toga, braći i sestre, je došlo do stvaranja. Dakle, ljubav je prvi taj stvaravački impuls. I mi smo, braći i sestre, postali upravo zbog toga. Boh, ako nas je stvorio, a jeste, valjda, nije ovo iluze, nije ovo san, nije ovo obman. Valjda, postojimo. Stvorio nas je, braći i sestre, upravo zbog toga da bi nam dao vječno obraženstvo, a on je, braći i sestre, vječno obraženstvo. Kad se kaže u evanđelju, u ovom koje smo čitali, i kaže propovjedeše o carstvu. O kakvom carstvu? Čije je to carstvo? Kome je A nama, braći i sestre, zašto propovjeda ako od ne zove? On propovjede da bi nas pozvao u njega, braći i sestre, a on je to carstvo. Čudesni bog proječni Bogotacin i Sveti Duha. I bez tog povratka, braći i sestre, bez povratka u naručje očevog, kroz sine njegovog jedinorodnog, a silom i dejstvom Svetoga Duha, nama bukvalno nema života. I sve ovo što mi pokušavamo, a svi nešto pokušavamo, svi smo nekim poslovima, projektima, mukama, dugama, sumnjama, strahujima. Sve to, braći, jedno te isto. To je život u pogrešnom pravcu. Nije ništa bolji onaj što stoji na vrhu neke lesvice društvene i onaj koji stoji na njenom dnu. Suštinski uopšte se ne razlikuju ako žive izvan crtve. Ista je to pozicija. Zašto? Zato što nisu ispoštovali braco i sestre blagost u Boži i protive se onom stvaralačkom impulsu kao da živiš kontra samome sebi. Sebi samome ne prestanu udaraš kontom. A ta kontra, bratvi i sestri, jeste život izvan crkve, život vam blagoslobožiti. To je, bratvi i sestri, strašno mučenje. Znat, to je veliko mučenje. Ta kontra se, da kažemo, sadrži u toj najvećoj od svih bovesti, bratvi i sestri. A to je bovest коју свети оци називају самољубље љубав према самом себи која искључује из и Бога и ближњих страшно браћо и сестре и навије чидио нас боле управо о те болест много смо самољубили браћо и сестре и управо самољубље koje je teška i duboka bolest nemojte neko da pomisli da to prosta stvar, duboka bolest ona pogađa dubine naše biće, braćo i sestre i lukavo nas drži na površini is, is, istisnula nas iz nas sami, braćo i sestre i zauzela srce naše koje hoće Boga da je to je bolest, braćo i sestre i to je kontra sebi samo. I onda čovjek ulazio strašne muke, braći i sves, strašne muke i strašne bolesti koje izviru i ishode iz te prvonačalne bolesti, od koje se prvo satana razbolio, pa je tu bolest krenio na druge angele i udarcem naših pravoditelja ubrizgao tu, tu otrov, taj otrov tu bolest i u nas, braći i sves, bolest samo ljublja. I nema nam isljenja, braćo i sestre, sem, ako, ako ne čujemo glas ljubavi, ali ljubavi Božje, braćo i sestre, Boga, koji se otvorio, braćo i sestre, da bi stvorio čoveka, da bi ga uvel u svoju ljubav. Pazite ta impuls, pazite kako je se stvoreno, iz ljubavi, iz otvaranja. I možete zamisliti na što liči čovjek ljudi, čovječanstvo, mi smo se pretvorili jednu strašnu i smrdljivu ranu, braći i seste. Današnje čovječanstvo velika, smrdljiva rana, puna gnoja i, i drugih nečisih tečnosti i isparenja od koje samo podnebesije i smrdljivi demoni nas vođuju. A Bog odvaračuje lice i sveti angeli. Usmrđali smo se, braći i seste, upravo zbog toga što pokušavamo da živimo samoljubivo tamo gdje je dubav Božja stvarala i gdje preziva vraciju srste preziva u zajednicu ali da bi smo ušli u tu zajednicu moramo se otvoriti vraciju srste moramo izaći iz naših ego okvira iz našoj samoljubivosti moramo se osloboditi tog strašnog robovanja moramo izaći iz tog kaveza koji se izdaje za slobodu. Kavez. Ja, kavez. Strašno, braći i sestri. Zato iskoristimo vrimje, jer ga nemamo mnogo, braći i sestri. Nemojmo da ova tamnica bude i naša vječna tamnica, nego dok ima vremena, dok gospod još uvijek poziva, a evo i danas je pozvao. Čujmo njegov glas, braći i sestri. Čujmo njegove svete besjede. Pazite, božanske besede, to su božanske priče, braći i sestri. Oni imaju silu, oni imaju snagu, jer ih je Bog izgovorio. Spolje gledan, oni su drugo proste, ali su Božijim duhom ispunjeni. I otvarajmo se, braći i sestri. Otvarajmo se prema Bogu time što ćemo njegovu svetu volju unositi u nas, što ćemo se širiti, braći i sestri, jer Božija volja je široka, jer je Božija Nijedna zapovijest Bože, braće i sestre, ne podržava naš egoizam, naše samoljublje. Uzmimo samo ono da ljubiš Boga svim svojim bićem, svim svojim srcem. To je veliko oširenje, braće i sestre. Nema tu mjesta za egoizam. Da ljubiš bližnjega kao samoga sebe. Povejte kakve su to dimenzije. Povejte samo ljubav prema neprijateljima. Pogledajte poziv na bogosiljanje onih koji nas punu, braći i sreste. Pogledajte poziv da nikoga ne osuđuje. Pogledajte poziv da svima upraštam, odmar. I svi oni pozivi, svi pozivi, braći i sreste, moramo to osjetiti. Na širinu, na božansku širinu, braći i sreste. Pa, zar je to loše, braći i sreste? Treba čuti Gospoda, treba primiti njegove svete zapovijesti, njegovu svetu volju i izvršiti, ne kažemo, tu promjenu, evanđeljsku promjenu, preobraziti sebe, a to je sve ono što mi nazivamo u crkvi pokajanje. Otvori se malo, pusti Gospod, pusti tvoje zlopamćenje, tvoje nje, tvoje osuđivanje, tvoje ugodilo, nemoj, bolje, nemoj o tome da pričam, tvoju pamet, tvoju mudrost, tvoje kvalitete, tvoje vrijednosti, pusti bolje, ne poteži tu temu, da se ne obrukaš pred angelima i pred smjerenim svetiteljima, kakva vrijednost van Boga, kakav život van Boga, kakva sila, kakva mudlost, kakvo zdravlje van Boga, braći i sestri. I ono što nas sve obavezuje, pogotovo nas, koji smo liturgiji, jeste žrtva Sina Božijeg i davanje braći i sestri strašno danje kroz eferistijsku čašu. Pazite samo tu ljubev koja poziva i govori uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Strašne riječi, braći i sestre, strašne riječi i dvosekvi mači. U ovo vrijeme srebro ljublje, braći i sestre, strašno sticanje, manije sticanje, strašno srebro ljublje, braći i sestre koje je zavladao gotovo čitavom planetu otimanje, brutalno otimanje, kako strašno zvuči riječ Božja. Strašno, braći i sestre, kao dvosekli mački kaže, uzmite, jedite. Šta jedite? Tijelo moje, braći i sestre, Bog u tom ludilu, daje tijelo moje, daje ga, i sestre, zove, i to, zate kako zove gospod, On je saustredni, broći i sestre, na nas i želi jedinstvo sa nama. Kako? Uzmite i evo jedite mene. Mene pogutajte, duhom svetim će vas utac primiti. Strašan poziv, ali strašan i za one, broći i sestre, srebloljubive. Pijte iz не svi. Ne samo jedna elita, broći i sestre, ili jedan nego pita iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zaveta koja sredi vas, sredi mnogih izliva na otpuštenje grehova i na životno vječanje. Strašno, braći i sestri, strašan poziv, strašna božanska ljubav, braći i sestri. I ona prosto obavezuje sve nas da krenemo, da se širimo, braći i sestri. Da i mi počnemo da dajemo Pa ako si se pričastio krvju Hristovom, tijelom njegovi, pa daj nešto. Daj nešto. Daj nemoj, ako nema što da daš, pa nemoj onda da se gnjeviš. Ako nema što da daš, pa daj oproštaj. Daj zaboravi neki dug. Daj nešto, otkini od srca, prinesi nešto. A pa to je tvoje i tako oskrnavljeno i jadno i čovječije a ovo je Božije što ti se dalo. I prosto, braći i sestre, mi nemamo kut. Pogotovo mi koji smo uvačeni ovim liturgijskim mrežama. Mi, braći i sestre, nemamo kut. i ćemo ovim putem do kraja, ali ne kao ukočenje, kao zamrznuti, nego sve bolji i bolji, sve širi i širi, sve svetiji i svetiji. i ćemo i spasti iz ovog ambijenta i otići u muku vječnu, braći i sestre da jedemo sami sebe zajedno sa crvom koji će nas jesti. Ma ko zna tajanstvenje taj crv, možda je to sam čovek koji će samog sebe jesti, taj crve goizma našeg, koji niti je za pokajanje, niti je za molitvo, nego eto da te jede vječno, neuspavljivi crv, braće i sestri. Zato, evo nam gospoda ovdje, evo ga daje se širok, daje sebe, daje sebe nama braći i sestri i nas poziva da se njemu damo kroz ispunjavanje njegove svete volje i čvrstog držanja za njegovu svetu crkvu. Držimo se crkve pravoslavne braći i sestri da nas djavo ne odnese, da muka ne snađe braći i sestri. Nemojmo se nikoga plašati, braći i sestri, nemojmo nikoga prezirati, ali se Boga bojmo, jer vjerujte, ako od crkve pravoslavne odstupimo, one posledice koje slijede ne mogu se uporediti, pa makar nas pekli od rođenja, pa do duboke starosti, neprestano da živimo na nekom ražnu, braći i sestri. To se ne može uporedjivati sa mukama, nemojmo koja ćemo nas vidjeti ako se odreknemo vjere, odreknemo svetoga krštenja, odreknemo crkve naše svete pravoslavne i naših svetih tajni. To jest ako se odreknemo zavjeta koji smo skopili se Bogom, zavjeta u krvi njegova braća i srstva. Kose Božije krvi odrekne odrekao se ljubavi, odrekao se carstva nebeskog i u njega ne može ući. Zato Dobro, braće i sestre, razmislimo dok ima vremena za razmišljanje i uz u pomoć napredujmo, braće i sestre, u našem oslobađanju od samoljublja. A znak isjeljenja da je krenula na dobro jeste poraz ljubavi prema Bogu koje se potvrđuje našim odnosom prije svega prema svetoj liturgiji i prema njegovim svetim zapovjestima i naše godnose prema bližnjima. Pa onda polako, odmahnući, da počnemo i neprijatelje, braće i sestre, da blagosiljamo. I onda, braće i sestre, nama Carstvo nebesko već ulazi u srce i to je već projava da je Carstvo nebesko zaista unutra u nama. Jer duh tog carstva već se projavljuje kroz takav evanđerski odnos prema Bogu, prema bližnjem i prema neprijateljem. Daj Bože svima nama tog duha i takve njegove projave. Amin Боже daj.